Чого з нудьги не наверзеш. Як мова йде про добру справу для всенародної мети, здобуде той наосуд право, Хто зробить більше, аніж ти. Та той, як правило, не судить, Хто звик до дій, а не до слів. Тобі, Василю, вірять люди, яких дурниць би хто не плів. Липень 2013 року. Любарець Василь Олексійович – організатор та очільник Врадіївської ходи протесту проти міліцейського свавілля влітку 2013 року. Активний учасник Революції Гідності – організатор Гайворонської ходи протесту проти міліцейського свавілля у вересні 2015 року. Вірш написано під час Врадіївського майдану в липні 2013 року після арешту Василя та оголошення ним голодування. Сторінка 86. Доса українського дня бібліотек. Мандрувати в просторі й в часі, Пережити декілька життів, І щоразу в іншій постасі Може кожен тільки б захотів. У сюжет занурюєшся стрімко, І реальний йде на другий план. Манить за сторінкою сторінка, Книга, мов бездонний океан, І навчить, і вільний час прикрасить, Розповість, що буде, що було, як сказав колись відомий класик, книга, знань багате джерело. Як захочу знов кудись далеко, від рутини легко утечу, та не на вокзал, в бібліотеку, там пригоди мандрів, досхочу. 30 вересня 2015 року. Сторінка 87. Тетяні Степанівні Костроб'як. У гарної людини ювілей. Тому молюся зранку за Тетянку. Живеш, бо не для себе, для людей, віддаючи їм душу до останку. Не тільки серце, руки золоті, невтомно роблять кращим світ навколо. Хіба щось є прекрасніше в житті, Аніж не бити байдики ніколи? То равлики, то лялечки малі, Що тішать і дорослих, і маляток, Такі, як Таня, справжній скарб землі. Вона добромі, щедра і багата, Дбайлива мама хлопцям на війні, Майстриня, патріотка, просто жінка. Нехай Господь пошле їй довгі дні». І долі щедрі й радісні обжинки. 2 жовтня 2015-го Коструб'як Тетяна Степанівна Мукачівська волонтерка, майстриня рукодільниця СТОРІНКА 88 Вікторії Принцесі Вікторії де? Щось таке загадкове в голосі й в очах. Пані принцесо, хто ви? Хто ваш квітчає шлях? Хто вам дарує крила? Зрештою, принц ваш де? Ваша у чому сила? В ноги вам хто впаде? Час не чіпає ваших радісних пилюсток. Хай хтось найкращий скаже, станьмо на рушничок. Щира любов до Бога, промінь для душ твердих. В імені перемога, щастя один вердикт. Сторінка вісімдесят дев'ять. Онучці Алісі В неї кучеряві білі кіски, носик у веснянках догори. Ясочка усміхнена Аліска, найгарніша дівчинка в дворі. Вийде з дому і вулиця сміється, за слухають пташки. Дівчинці Алісочці вдається те, що іншим бачиться тяжким. І стареньких в юність повертає. І сумним дарує щирий сміх. Ось таке дівчатко підростає, Гріє, наче сонечко усіх. Друге 10 2014 рік Новонародженому онучкові Устинкові Чорногуз не блукав у туманах. На світанку спустився униз. І синочка для ліни й Романа Серафинкові брата приніс. Пригорнула матуся малечу, усміхнувся щасливий татусь. Десь у небі лунало лелече. Ще колись я до вас повернусь. 4.10.2015 рік. Сторінка 90.